פרק ח', ויעם בלדד השוחי ויאמר עד עם תמלל אלה ורוח כביר אמרפיך האל יעוות משפט ואם שדי יעוות צדק אם בניך חטאו לו וישלחם ביד פשעם אם אתה תשחרר אל אל ואל שדי תתחנן אם זך וישר אתה, כי אתה יעיר עליך, ושילם נבט צדקך. והיה ראשיתך מצער, ואחריתך ישגה מאוד. כי שאל נא לדור ראשון, וכונן לחקר אבותם, כי תמול אנחנו ולא נדע, כי צל ימינו עלי ארץ. הלא הם יורוך, יאמרו לך, ומלבם יוציאו מלים. היגעי גומה בלא ביצה, ישגא אחו ולמים. עודנו ואיבו לא ייכתף, <יקטף> ולפניך כל <חול> חציר יבש. תן <כן אורחות כל שוכחי אל, ותקוות חנף תאבד.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 וכי חשבו לא ראיתיך, הן הוא משוש דרכו ומעפר אחר יצמחו. הן אין לא ימאסתם ולא יחזיק ביד מרעים, עד ימלא שיחוק פיך ושפתיך תרועה. שונאיך ילבשו בושת ואוהל רשעים איננו.